till ett nytt program av eh, suksessen Lord Kelvin hade inte heller allt ett gudskepris som man säger. Eh, jag heter Kalle och med mig sitter mannen som får medelålders kvinnor att tycka Ernst Kirsteger är oattraktiv. Oskar Hej Kalle, va? vilken fin presentation det var. Det är nog min favorittiteln tills. Ja. Men vi har en gäst i studien också. Han skulle komma vid sju, men han är ju inte svårt med att hitta. Eh, hitta. Åtta skulle han komma, han är lite svårt att hitta. Men med oss har vi, <laughs> jag har svårt att hitta orden, med oss har vi den allvetande, vad ska man säga, han är den allvetande mannen från vidderna. Den liksom, den, han, han ger mig jag vet, jag kan inte ens den ord. två meter långa titanen ja. Från tallåsen tänkte jag säga Men det är ju inte men Dyråker. Ja, men det klingar bättre med tallåsen men Ja Den bastante Jag vet, den, den alltid unga eh, den, den evigt unga Den evigt unga Den, den universellt geniala Svärmorsdrömmen Joel Fredin Ja, hej Joel Hej allihopa, Joel kommer för att föra mer av Men eh, det här var nog den konstigaste början på en show Någonsin, så vi går direkt på musiken eh, Kalle, vad ska vi spela? Vi ska lyssna på Home Tea, Shawarangs Och Coco med eh, Pirates Anthem Pirates Anthem med Coco Tea, Home Tea och Shaba Ranks ehm um det var det ni hörde helt enkelt. Ja, det var det ni hörde. Mm. Ehm, I kväll så kommer vi att ha massa konst i ämnen. Ehm, vi har faktiskt med oss en bok som heter 1111 frågor och svar som vi ska förhöra Joel på. Alltså inte allihopa men några välvalda delar av Visst, den. Vi ska grilla om så att säga. Ja det tänkte vi göra. Ehm, vi kommer även också börja med ett nytt tema som är veckans seriemördare. Eh, och eh, det ska bli jättekul Eller, ja. Alltså det är inte kul med seriemördar Men det är ganska intressant det, det finns en del skumma människor där ute Ja, en hel, del. en hel del Tre av dem sitter i den här studion just nu kan vi avslöja. Alltså inte seriemördar men skumma människor Ja, men precis eh, Eller ja. jag vet inte vad ni sysslar med på fritiden så, Men jag hoppas att vi inte seriemördar Nej, det är inte vi Vad Nej. jag vet precis. Eh, Jo <laughs> Det här är nog det konstigaste programmet hittills, våra ja. program. Jag tror ja. vi är lite nervösa för att Joel här. Och ja, Då har vi ändå bara pratat i fyra minuter ungefär. Knapp. för Du spelar låtar som är fem minuter. Mm, jag gillar långa låtar. Ja. Men i vilket fall, innan vi glömmer bort det. Ja, det hände något hemskt idag. Nej. Det är häftigt. Det får vi ta. Jag ska berätta det hemska och läskiga som har utspelat sig i min hemort alldeles strax. Men först vill du påminna er om att vi finns på Twitter. Snabela Lord Kelvin Radio och hashtag Lord Kelvin Radio och man kan också maila oss på lordkelvinradiosnabela gmail.com alltså yes. gmail för er som inte är engelskspråkiga. Mm. Eh. Men det hände något sensationellt idag i Kalv. Ja, det är faktiskt ett mysterium. Jag kommer mm. ju som sagt från den lilla lilla byn Kalv som ligger utanför norr, som ligger utanför Järvsö. För att komma till Kalv så måste man besegra en drake och klättra över ett berg och simma under en sjö och ja, besegra Bowser. Men det är väldigt gott kaffe när man ja, väl kommer dit. Ja, det, uh -huh. det, och det är fint där. Ja. Men, mysteriet som hände då. alltså det var att på vägen när jag och Oscar åkte från Kalv vad hittar vi då, Oskar? Vad såg vi då? Eller vad jag såg det. Jag missade det. Du var inte lika skärad som mig. Men där ligger alltså en McDonalds-påse och en McDonalds-pappmugg. Eller plastskummuggare. väl, kanske? Ja, det är faktiskt väldigt häftigt. Ja, alltså för, saken är så här. Närmaste McDonalds mm. det är Hudiksvall. Ja. Det är sju mil. Det är en bit. Ja, och det är ingen som åker igenom kalv. Det finns aldrig någon anledning att åka igenom kalv om man inte ska till kalv. I princip. Nej. Och, så det, och, och dessutom då när man äter McDonalds-mat ja. då kastar man ju på sig när man är klar. Ja. Det tar en timme att åka från Hudik till Kalv ungefär. Ja. Men hur, alltså, äter människan jättelångsamt eller var? Det, det kan ju också vara det här la, la, la problemet att eh, de har ätit och lämnat i bilen och sen känner att vi måste vi rensa bilen så vi slänger ut genom rutan. Ja och då måste de göra det på det finaste stället i Nej, men det gjorde de ju inte. De gjorde ju kallt. Nej, jag tänkte på grönås där. Uh -huh. <laughs> jag vet inte. Men jag tycker i vilket fall att det är så här... Det här med att hitta roliga saker längs med vägen tycker jag är kul. Mm. Eller att, att se vad folk kastar. Ja. För det vanligaste är att man hittar snabbmatspåsar. Navkapslar, men de har inte fått kasta utan ni vill väl mer att de tappar när man kör. Ja, precis. Men en gång hittade jag ett par stringtrosor i kall faktiskt. Oj. Och jag vet inte varför de hade hamnat där. Jag gissar på att det har någonting med dansbanan i Nord att göra. Men vad gjorde du med dem? Jag petade på dem med en pinne. Jag var tio. Jag har jag varit jag, jag, jag var mest rädd. För att vara ärlig. Men, men det roliga var att de låg liksom kvar. Så varje gång jag cyklade till norr så stannar jag och tittar på dem. Och peta lite mer med pinnen. Och, och så, jag liksom, det var ungefär filmen. Filmen. Fyra pojkar som ska gå och peta på ett dött lik. Stand by me. Stand by me. Fast i liksom svensk version lite mer. Ja, men det var liksom... Och sen försvann de där också. Jag vet inte alltså, Ja men... Ja men tänk själv liksom. Ja, det, jag kan inte sluta skratta. Ja men det, det var så fel. Alltså liksom, det var fel sak på fel plats. Ja. Vid fel tid. Det är jättegående när du var tio. Fanns den en stringkrosa då, va? Ja jag är betydligt mycket yngre än er. Ja. Det var väl liksom då du var inne till och med. Jaha. Ja, Tror jag. Ser. Jag vet inte. Jag, ja. jag är ingen trosexpert om vi säger så. Nej. Ska vi spela en <laughs> låt innan det här går för långt? Ja, vi gör det. Vi ska spela Maria med Blondie, en alldeles lysande låt. Vad vad du var glad. Jo jag har så himla bra i vinter. Jag har skaffat bergvärmepump från rör. Det har pumpat för all uppvärmning installerat och klart. Kan tro det, det flinigt så att det är tur att ha som stopper. Ja och varma är de också. Tack vare rör I stor farla. Jag heter Karin Jonsson och är ordförande i Järvsö hockeyklubb. Jag har ett tips till dig som vill stödja spelare, tränare och ungdomsverksamheten i kommunens enda hockeylag.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 Det gör du, även på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt Och Joel, du ville kritisera mitt låtval lite Ja, jag tycker att den här sången är näst till ohörbar Jag tycker att den är väldigt dålig Varför då? Därför att den har blivit så att säga förstörd av eh, användandet i, i obehaglig tv-reklam Du pratar om mariabingo.com Precis, jag, jag vill helst inte ta det i min mun. Nej, men det nej. gjorde jag det istället. Och jag tackar dig för det. Ja, jag kan ju faktiskt hålla med dig om det: att låten har ju blivit förstörd tack vare för den här reklamsnutten. Från början är den väldigt bra låt, men den har ju blivit förstörd. Och det är ungefär samma som, eh, jag hade en gammal favoritlåt eh, med The Cure, Friday I'm In Love, som jag inte kan lyssna på längre tack vare Andra Avenyn, som också liksom förstört den här. Ja, det, det som bidrar mycket till det, det är att Andra Venyn var en skitserie också. Ja men precis, och det är ju samma också, Maria Bingo vilket var en väldigt ja, alltså, konstig tanke. Ja, det är en bingo-sida för kvinnor. Vad säger du om det, Joel? Jag tycker att det är väldigt märkligt att, att det tydligen finns någon slags behov av en, en webbaserad bingo-tjänst för kvinnor. Att den på något sätt ska behöva vara könsspecifik det gör mig förvånad. Vi, vi frågade oss här i pausen, att finns det då någon, någon bingo-sida som heter till exempel Bengt bingo som vänder sig till män? Ja, Gör det där? jag tror inte det. Nej. Alltså det. Det känns som att det gör inte det. Det finns ju en som heter typ Hanna och John. Gör det. Bingo A. Är det en sån här då? Jag vet inte. Eller kanske en, en gränsöverskridande. Ja, för alltså det känns ju också som så. Är det tanken det? Få, få bara kvinnor spela på Maria Bingo eller får killar göra det också. Och en annan fråga som, som dyker upp i mitt huvud är är Hanna och Jon samma person fast allt regon? Ungefär som Babsan menar du? Ungefär. Ja. Alltså jag tänker lite så här också. Alltså får män spela på Maria bingo. Du tror att de är tillåtna att göra det men samhällets normer låter dem inte göra det. Oh, Sen eh, undrar jag också De som driver Maria Bingo alltså Vad är deras syfte? Är det liksom business eller är militanta feminister Som driver den här liksom, Att här ska kvinnor spela bingo och vinna pengar ja, men, är inte, alltså, jag, vet, jag brukar vara mycket på bilbingo På somrarna mm. Och jag tycker att tjejer är överrepresenterade där Så det känns som att Göra en sajt specifikt för kvinnor Är lite dumt och Det var ju smartare att, att locka män till bingo Med typ vet, ja, Duke Nukem Bingo Liksom du menar alltså att det finns en outnyttjad målgrupp Som företagen inte når Ja men precis, men. För att, gör det lite våldsamt Och lite sexistiskt så får du män bara spela bingo liksom. istället, istället för typ eh, Bertil 8 Så kanske det är bröst 14 <här> <här> Eller något sånt Det vet jag ja, Då får man in den manliga marknaden så att säga Ja, precis. Ja. Bara på det låtar som har förstört reklam, ja. så tycker jag också att den här äh, dressman reklamen som gick för några år sedan, då var en, hade de med en låt äh, som heter I'm a Man av ja. Spencer Davis Group som jag tycker är en väldigt bra låt. Men nu är det så här: varje gång jag hör den går Typ. Men mm. varje gång jag hör det då tänker jag bara på de där modellerna som kommer Och så väntar man bara på att det ska komma upp liksom i byxor 299, valfri, piqué väl tre, betala för två liksom det, det sätter sig i hjärnan Och det visar mycket på också hur Reklam bråkar med oss Och så påverkar oss ja, det, gör, det gör det, och det var ju som Joel sa också Att han kan inte lyssna på Chicken Tonight längre Utan att tänka på Kronfågel Det var min Ja, Den, den hade, slog i stort på varje 70 talet en gång jag, det det. jag visste inte att det var en sån på riktigt nej. En annan är ju en, en, en, alltså jag, Nej, seriöst Men jag kommer Jag, eller alltså jag visste att det var en sån på riktigt men, men inte att, jag trodde att det var en, en reklamsång Det är det ju Ja, okej ja. Ah, Okej, okay. <laughs> okay, jag trodde ni var seriösa såhär. Ni måste ju säga till sånt där innan Jag förstår inte ironi ibland nej. En annan sån som har blivit förstörd är den här <laughs> Sluta skratta nu Oskar ja, okay. den här, Alltså den här Pantamera Ja. Det är också en fin sång Men nu tänker man bara på retur glas Och öldoftande mm. händer Men När vi ändå är inne på sånger som är fel uppenbara fel mm. Så har jag länge krigat för att ta bort eh, Den här In the jungle, the mighty jungle låten Som bara innehåller faktafel liksom, ja. För det första så bor ju inte är Ljunger, de bor ju på savannen ja. Så där har vi ett faktafel mm. Och sen också att de sover på natten Det är på natten de är mest aktiva ja. Det skapar ju en falsk bild för Stackars barnen som åker till savannen och ser ett lejon. Bara, Nej men det är ingen lejon för de bor ju i djungeln. Och nu är det ju dag. Då sover lejonen vakna. Så jag kan gå ut på natten för då... So ja, du, du måste tänka på det här Oscar Att mm. ett, ett lejon på savannen som är aktivt nattetid. Det är ingenting som det är värt att skriva en sång om. Men om det nu skulle vara så att det sov mitt inne i djungeln mitt i natten. Ja. Då är det någonting speciellt. Det här, det här måste vi komma ihåg. Det här skriver vi en sång om. Men, men, ja, alltså, men alltså, det skulle inte funka... Liksom, under savanna, under the savanna, I today. During the day, during and the day. Hunt, hunt during the night. Men liksom, om man vill veta vad lejonen gör, kanske man ska kolla på en naturfilm istället. Ja, men det är fortfarande en sång full med faktafel. Ja, jo, absolut. Ja. Men det är nog många det, ja, ja, absolut. Jag vet inte om det är så mycket faktafel i nästa sång, men det här är alltså Joel som har valt ut en sång. Och då får du också presentera den, Joel. Och gör du mm. eh, det gör det micken. Det här är ett exempel på, på prima blip blopp musik Det är Lissy Dancefloor Disaster med sången Glowing Hearts. Ja, det där var alltså Lissy Dancefloor Disaster, en elektroduo som jag tror kommer ifrån Uppsala med låten Glowing Hearts. Ja, jag gillar den faktiskt. Mm, Mycket bra. bättre än den där låten som kallas ska spela sen. Kanske spela. Kanske. Eh, hur som helst så vill jag fråga er, vad var den största händelsen 1969? Ja, men då har du just berättat för oss. Ja, men svara då. Det var ju Zambias rymdprogram. Nej, det var att Neil Armstrong landade på månen. <här> Där lurade du mig. Där lurade jag dig. För att... <här> men du på tal om det. Mm. Sen 1972 så ingen varit på månen. Nej. Är inte det ganska dåligt? Men de kommer dit och upptäcka några sten. Ja, men man tycker fortfarande att man kan ju upptäcka att det kanske sten kan vara jättefint. Jag samlade på sten när jag var liten. Mm. Och då samlar jag inte på så fina utan på gråstenen. <här> <här> de fulaste stenen. <här> <laughs> Hur som helst så, så, så ville en person som hette Edvard Mukaka Nkuloso, som var generaldirektör för Zambia's akademi för rymdforskning, sätta en man på månen redan 1965. Jaha. Och hans metod var kanske inte lika slipad som amerikanernas. För att jag ska citera här hans uttalande. Som är nu slipad som att de tog inte gamla nazistiska forskare och lät dem jobba för NASA och få rymdprogrammet att skjuta fel Precis. Ja. Mm. För att han gjorde så här istället. Så här sa han i ett uttalande. Under 1965 kommer den första astronauten från Zambia att landa på månen. Vi använder ett system för uppskjutning som jag själv konstruerat och som bygger på katapultprincipen. Jag förbereder mina astronauter inför resan genom att varje dag låta dem vistas i min rymdkapsel. Det är en 150 liters oljefat som jag rullar ut för en backe för att ge dem den rätta känslan att fara genom rymden. Jag låter också mina astronauter svänga fram och tillbaka i änden av ett långt rep. När de når den högsta punkten hugger de avrepet vilket ger dem en känsla av fritt fall. Jag vet inte... Har det varit någon... Från Zambia på månen. Jag tror inte det. Här det. Känns som att det här projektet hade jag kunnat ha ihop hemma om vi säger så. Ja, faktiskt. Liksom tvinga lillsyrran att sätta sig i en tunna som rullar ut från backen. Det låter som, jag tycker det låter som en eh, bit ur Emil Lönnebergen, ungefär. Du vet, Hissa upp systern i flaggstången. Lite åt det hållet. Ja, att han här, eh, jag ska se vad han hette igen, Uncoloso. Mm. liksom gjorde det här med för att få honom att, och och reta liksom smäll. Det, det, det är liksom det är liksom du liksom för alltså det är, det är det är liksom ursprunget för Jackass lite grann. Ja, kanske eller för alltså, de jag vet någon film där menar jag så hade det varit utmärkt. För, eh alltså för nedvängstv. Ja, ja. Joel på tal om ingenting. Um, Big Brother, känner du till? Det ett fantastiskt bra ja. tv-program Men nu kommer ju en klassiker tillbaka Farmen startar igen Hur ser mm. du på det? Jag, jag tycker att det är trevligt Att, att de här fina gamla tv-idéerna Får en andra chans ja. det, det är ju inte det första programmet Som återuppsväxer som Även Big Brother hade ju sin hiatus Så att säga, ja. det låg ner i några år Och även här, här är ditt liv. Ja, men det är ju ett underbart program där. Gäster med schester också. Ja. Fast hur är det med det? Ja, gäster med schester är ju inte som det var. Nej. Det är ju inte det. Och ett annat program som vi, som du speciellt gillar, som du inte vill att de ska göra igen. det är ju snack om mm. nyheter. Ja, det är det. Och jag ville ha tag på snack om nyheter på DVD. Alltså alla programmen. Så jag skrev ju till SVT och frågade, men de hade dem inte att kunna ge ut till mig. Det tyckte okay. var synd. Och de hade inte blivit publicerade heller som... Nej det är trist ja, det är men alltså på tal om farmen så tycker jag att det jag stör mig brutalt mycket på på farmen mm. det är att det heter farmen Jaha. för att det är ju inget ord som egentligen finns på svenska alltså, det kanske finns men det är liksom så här de är på en bongård Mm. Absolut, helt rätt. Och det är liksom mm. så här: Stockholmare som kommer hit och säger: Ja, nu vet man hur det är att leva på en farm. Va? Ja, men nej, det lever på en bongård. Alltså, en farm, det begreppet finns inte på svenska. Farm är ett begrepp för en stor amerikansk bongård på steppen eller någonting sånt. Ja. Alltså, det är inte samma sak. Nej, det och det är det inte. Och det är också det här: att eh, det är ju, alltså, det blir på något sätt, jag tycker det kan bli lite jobbigt när man blandar in Alltså oskyldiga människor eller oskyldiga saker i sådana här. Eh, förnedringsprogram. Till exempel här, nu har man, släpper man lös folk som inte har någon djur bland djur. Mm. Och det tycker jag också är lite, så här, lite väl magstarkt. Ja, det kan bli, alltså, frågan är ju vad gränsen för djurplågare igår. Ja. Alltså att slakta en gris är ju inte bara. Nej. Och det är också här, ja, du ska slakta en gris som du gjorde i början på 1900-talet. Men är det verkligen så? Jag tror det. Nej, det, det får man väl inte göra nu. I tv? Anything goes. Anything goes. Men det spelas så in i Dalarna också där är det väl laglöst land, vad jag vet. Ja. Joel Nickar vinstämmer. Ja, svensk lag gäller inte i Dalarna mm, nej. Så är det. Nej. Dalkararna har för mycket makt Men var inte det någonstans uppe i Gnarpel Någonstans när det stod en sån här skylt Att här slutar svensk lag att gälla Som någon hade satt upp När man kom in i ett litet samhälle Jag tyckte det var ganska mysigt Men Det fanns en, en, en skylt i Nordsjö förut Där det stod här slutar EU ja. <laughs> Det tycker jag var fint ja. eh, Vi ska spela en låt och det är Karl som har valt den mm, Jag tänkte spela det, det, jag, valde, jag gillar den här låten För att jag, jag spelade den som en liten hyllning Till, till Konsum i Järvsö Som jag tyckte väldigt mycket om uh, För att vi handlade alltid på Konsum och, och det var lite kul tycker jag Att en del folk i Järvsö När jag gick på högstadiet De sa, handlar ni på Konsum? Där handlar ju bara gamlingar och kommunister så jag, jag vet inte hur man kan lägga den värderingen av att handla på konsum Men jag tyckte det var skönt att gå dit för att det var lite folk Och det var billigt och det var trevliga tanter i kassan och Så, där. så nu ska vi spela, eller Oskar hade något ja, alltså Jag har ju alltid varit en Ica-människa ja. Ja. Det är ju min affär, jag gillar ju Ica ja. mm. Joel, affär Konsum Konsum Du har ju till och med jobbat där i, i Hudiksvall En gång i tiden så. Ja. Och en av dina bästa vänner är väl lite halvminichef Där borta i Hudik Tillförordnad butikschef tror han, Det är en titel att sträva efter ja. På Konsum Precis. Ehm, I vilket fall då, så ska vi spela här Ett band från Lund Det fjärde bästa bandet i Lund enligt egen utsaga De heter Torsson och låten heter Konsum Den ska vi spela nu Ja Ja Skapet är tomt. En halv på sig bröd. Smårat luktar skumt. Det finns kaffe Och vattnet. Står på. Magen skriker. Det, det gör du. Mm. I Konsum äh, finns ju i Täby. Visst finns som kvar World. I Täby finns bara ika och Hemköp. Hemköp jag var dum ja. Ja, i är det finns bara ika. Vilka till har Hemköp då? En egen. Mm. Falang. Det, det är så att säga den tredje stora. Okej. Okay. Och sen så finns ju kom. också typ eh, nett. I större städer Fast de är lite mer kvartersbutiksinriktade tror jag. Mm. Och så finns ju också den vidriga Lågpriskedjan Willys Åh, oh. Willys och Lidl Jag gillar Lidl För att de har bra priser Men taskiga, jag gillar dem inte för att de har ganska taskiga arbetsvillkor Men de har bra pris på kvarg Ja. <laughs> det tycker jag är viktigt Och det är allt som betyder någonting för Kalle Ja, oh, precis Nu ska vi diskutera seriemördare Ja, cool. ja, spännande cool. Spännande och äh, egentligen så är det lite, lite dumt av mig att inte börja med kanske den första riktigt kända, som var vem då? Charles Manson kanske? Som var den första riktigt kända, vem var det Joel? Jeffrey Dahmer vill jag säga men mm, Jack nej. the Ripper Jack the Ripper var ju den första som jag kommer att tänka på i alla fall som har fått väldigt stor mediepublicitet. Men vi ska gå på en som kallades för Joel the Ripper eller Joe the Ripper som härjade i New York eh, och mellan 89 och 93. Jag vill föra till handlingen att jag har ett alibi för den tiden. <laughs> du var ju knappt född. Jo det var det. 80 är född. 81. 82. Ja, titta. Mm. Ehm, men i alla fall, Joe eller Joel, Joe, säger vi. Han, eh, han mördade alltså. Eh, han är dömd för att ha mördat nio kvinnor men han är erkänt mord för 17. Och eh, det är också så här... Han, han mördade mycket missbrukare och prostituerade, vilket gjorde att han länge kunde hålla sig undan polisens radar. Liksom. För det var ju ingen som till sån här, vad man brukar kalla en kategori av människor som ingen saknar. Vilket är väldigt hemskt bara det men det, det var just det han gjorde och egentligen anledningen till att han åkte fast var att han fastnade i en fartkontroll han åkte fast vid fortkörning och när poliserna undersökte hans bil så hittade man ett delvis ruttnat lik inne i en plastsäck Mm. Eh, och eh, han sitter nu i fängelse i 203 år till livstid och jag, va, alltså, jag gillar det här amerikanska rättssystemet där man kan bli dömd för så alltså, väldigt länge alltså, man kan bli dömd till dubbla livstidsstraff och, och när jag läste Lucky Luke och, och, och folk satt inne på 800 år då trodde jag att det var ett skämt men det är det ju inte ja, de har vad som kan kallas för kumulativa straff där alla de separata brottsstrafna döms var och ett för sig och inte som i grupp som det gör i Sverige. Ja. i Sverige finns det ett maxstraff men det finns det inte i USA. Mm. I princip eller? Ja, alltså det finns ju ett maxstraff för mord men i, i Sverige om det ska bli dömd för för fem mord så läggs inte det som fem separata mord där straffen läggs efter varandra okay. utan, utan du får det i, i en grupp så att säga. Ja, precis. Ett paketpris helt enkelt. Um, jo, <laughs> det var kanske lite fel att skämta till dem, jag vet inte Men i alla fall Joe Rifkin här då, han, uh, Det är också så här man hör mycket att folk har haft en barndom Men han är också det här man hört att många har varit adopterade Och han var just adopterad um, Och uh, man vet inte hur mycket det har spelat roll Men i en intervju som han, uh, när han beskrev sin, sitt mördande Så sa han att det är det enda jag någonsin har varit bra på och skulle jag komma ut så skulle jag troligen börja mörda igen. Så att, han har nog bränt sina chanser mm. att få komma ut eh, i alltså, tid. Som alltså skriver man i sina personliga brev när han sökte jobb och så här: styrkor mörda människor. <laughs> Alltså, eller bara, liksom, det är det enda jag har varit bra på. Ja. Liksom, är det något man kan vara bra på överhuvudtaget? Ja, men det är klart att man kan vara bra på att mörda. Ja, jo, jo för det, det finns det ju. Alltså. Men, men det... hur upptäcker man det? Ja Det är det man inte vet. Han har ju lång erfarenhet i alla fall. <laughs> ja, det har han det har. Ja, det faller. ja Han har på att ta det. Här. Men eh, som sagt, och just det att just det med seriemördare jag tycker det är ganska fascinerande det här hur folks hjärnor funkar mm. och jag tycker alltid med mig själv jag har sett mig själv som ganska konstgjorda men jag känner mig alltid så normal när jag läser om sådana här människor liksom att, att jag har panikångest och, och dåligt liksom. det känns ju som ingenting jämfört med vad de här killarna går igenom så det är ganska skönt faktiskt jo precis Mm. Jag håller med. alltså liksom om man kollar på typån skelettkvinnan i Göteborg. Så där då tänker man att jag kanske inte är så konstig i alla fall. Nej, men jag gillar, jag gillar reggae Det tycker jag är konstigt. Men det, det, det, det får den stå ut med. Ja, jag skadar ingen. Sen så tänkte jag också, jag valde också Rifkin lite grann här för att vi skulle kunna glida över på Seinfeld som jag vet att både jag och Joel älskar. Men då har inte han, kommer inte han ihåg avsnittet när Elaine dejtade en kille som heter Joe Rifkin som var ett väldigt kul avsnitt. Så vi kan nog inte prata så mycket om det. Men ja, vi ska väl spela en låt och sen är det dags för reklam också. Och då ska vi spela en låt som har lite Ljusdals anknytning, därför att eh, en av bandmedlemmarna i det här bandet bor nu i Ljusdals och jobbar som bibliotekarie på gymnasiet. Och han heter Kalle? Peter Hirscheland. Mm. Jajamän. Och han spelar i en grupp som heter Svart snö. Och den här låten heter Hoppa på bandvagnen och kan ha ett av de mest charmiga introna någonsin. Sen ska vi ta och lyssna på nu. Punk? Ja visst. Man säger bara att det är punk, sen kan man sälja vad skit som helst Information om aktiviteter i Svenska kyrkan, Ljusstad I Ljusstads kyrka på söndag den 6 januari klockan 11 är det 13 dags gudstjänst med julens salmer och sånger. Medverkar gör Magnus Boeng och Anneli Asbängrenskjöld. Varmt välkomna! Festblåsan, julduken, mattor, lakan och handdukar till alla gäster.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 Gjenbyg, Byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk, förverkligar dina byggprojekt. Gjenbyg.se. Du lyssnar på Radio Ljusdal. Det gör du, och vad lyssnar du på, Kalle? Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Och vem har vi med oss i studion idag, förutom dig och mig? Vi har Självaste, presenterar du själv. Joel heter jag. Hej! hej. <laughs> Joel Rifkin Fredin Yes, yes. Um, Och Lord Kelvin var inte den enda som inte hade, alltid hade rätt Det var inte så Nej, en Nej. annan snubbe som inte heller alltid hade rätt Eller hade väldigt fel Det var en kille som hette Olof Rudbeck uh, Och han var ju han var, han var ett geni helt enkelt, det var han um, Han var professor När han var 30 år Och um, framstående botaniker Eh, studerade lantmäteri och kometer och grejer och var alltså otroligt intelligent. Men han hade en grej som han fick lite om bakfoten. Och det var att han var helt övertygad om att Sverige var civilisationens vagga. Jaha. Ja, och därför så trodde han att, eller han trodde att Sverige var den försvunna sagan Atlantis. Ja, just det. Som hade sjunkit ner i havet. Och sen hade hade Sverige återigen befolkats av, av um, folk från alltså av Moaks ark, helt enkelt. Och, det var, och, och, och därför var Sverige, Sverige alltså civilisationens vaggar och att det var där som folket kom. Och som bevis för det här hade han väldigt långsökta väldigt konstiga teorier. Tell me. Till exempel hävdade Platon att den försvunna öns ledare hade blåkläder det har ju svenska flaggan och livgardet också. <laughs> men, du, men det men. känns som att det har de väl i några andra länder också, eller? Nej, det är bara Sverige. Ja, visst. Mm. Um, och, och sen också liksom, så här fruktansvärt långsökta ordgrejer. Att, att staden Troja, den har ju såklart fått sitt namn från, från det svenska ordet Tröja. <laughs> <laughs> ja, men det kan jag köpa. Ja, också absolut. Och, och, och det finns en domare under jorden i grekisk mytologi och han kallas för Radamatus. Radam, Radaman, Radamantus. Och det, är, det kommer ju från rådman, såklart. Ja. Det förstår man ju. Och den här är nästan min favorit av alla. Moak på grekiska heter Diukalion På svenska blir det såklart... Det, alltså det är en förvanskning det här av det svenska dykhallen. Uh, och det fortsätter liksom Ararat, uh, berget Å, där exakt där, där, Arkt och strandade. Det är ju såklart Åreskutan. Åre och skjuta uh, Den indiska orten Brahma det är, den har fått sitt namn av Bromma. Stjärnorna Kastor liksom och Pollux som med Gastholmen och Bollna du skrattar Kalle så mycket som en ja. potter över hela ja, studion. Ja, det är en liten, ett, ett drag jag har. Mm. Och så, dessutom så står ju Atlas ja. och håller upp jorden på sina axlar. Ja. Och, ax, och han bodde på Hesperien. Ja. Eller i Hesperien. Och då förstod han att det, det är ju Jesper. Det svenska namnet Jesper. Och det ska uttalas Jesper. Och då vilade alltså, alltså han, han bar jorden på sitt huvud. Ja, och han skrev alltså fyra böcker om det här <laughs> alltså på, på, på 2700 sidor. Han hade ganska fullt upp med det. Ja, och alltså han, det, det, det blev grunden till en hel vetenskap det här som kallades för... Eller han hade liksom anhängare efter sin död som kallades för Rudbeckianer ja. Och en av dem, han, han slog ju fast genom undersökningar att i paradiset så pratade gud svenska... Adam pratar danska och ormen pratar franska. Men hur fasen skulle de kunna förstå varandra? <laughs> ja, det kan man ju inte vara. Det var kanske var därför det gick så snett, ja. för att det blev missförstånd. Ja, ja men exakt. Han, ormen ville egentligen bara kolla hur läget på Adam. Ja, precis. Och Eva hon bara tog ett en bit av frukt. Ja, men vilket språk pratar Eva? Det sa han inte. Det sa han inte. Finska eller någonting sånt. Nej. Och varför skulle Gud, om Gud, varför ska... Gud skapar ju alltså skapade människan efter sin avbild. Ja. Ja, varför, skulle, varför skulle han då liksom låta Adam prata danska? Det blev inte så perfekt, kanske. Nej. Nej. Och sen är ju också, eftersom Gud är allas språken så måste vi ha lite olika, kanske. Mm. Men frågan är, varför avbildar man Adam med en navel? Ja, det kan man fråga sig. Det, är ju, det borde han ju inte ha. Nej. För han är ju inte född. Nej, han, han är, är byggd. Han är byggd. Men tänk till Gud att alltså, i framtiden så kommer folk ha navel. Det är det, bästa för att se det, är liten. det ser jättetöntigt ut utan navel. Det ser jättekonstigt jätte ut. Det är klart att man sa navel. Men han ja. borde väl inte ha bröstvårtor heller? Nej, kanske inte. Men då skulle han ju se ut som en... Ja, en kändocka. Blanka. Ja. Men alltså, sen undrar jag, visst så att Adam knäckte typ tre revben och gav till Gud? För att han skulle... Eller, eller har jag blandat ihop det att han tog revben från en räv? Ja, jag har hört det någonstans Där har vi uttryckt Foxy Lady ja, ja. Precis ja, Revbenen är inblandade Ja men varför måste alltså, kolla, Gud skapar en helt ny människa mm. Gud skapar världen på sju dagar Sen bara, ja, Du måste skapa en till människa ja Nej det går inte då måste jag ha revben. där Jag kan skapa allt men kvinnor nej, nej. De förstår mig inte på Nej men vem gör det? Ja, vä väldigt sant. Inte <skratt> i alla fall. <skratt> det är väl det som är det stora. Det var där Gud skapade den här män kommer aldrig då kvinnor. <skratt> ja, precis. För... Han förstod det inte själv. Nej. Nej. Nej. Exakt. Men det, det är okay. men, men du och jag hade lite kunskap om Rydberg här också som jag inte besatt. Eh, inte så mycket eh, Rudbeck skrev ju mycket om det här med, med Sveriges fantastiska historia i, i det stora verket Atlantica eh, under sitt nom du plum eh, Olaus Rudbeckius mm. eh, som ja, egentligen bara är en latinisering av namnet men eh, den, den, det stora är väl att hans, eh, han hade en ärkefiende och det är inte många som har nu för tiden Nej, det är synd men, Ja, verkligen, men, men han hade en ärkefiende som var eh, fadern och fadern eller farbror, jag kommer inte riktigt ihåg, till Anders Celsius, han som skapade vår temperaturskala och som har sina rötter i Edsbyn här för Ja, precis. Det var prästsläktet där, va? Pappan var präst, om jag inte minns fel. Precis, och han, han avskydde Rudbeck och gjorde allt för att smutskasta honom. Ja, och det är inte populärt. Nej, man gör sig inga vänner på det sättet. Det Nej. gör man inte. Men det är också intressant här. parenteserna också. Att, var det, visst var det Lenné som vände på skalan- celsiusskalan. Eh, celsiusskalan mm, celsius var så att säga upp och ner från början. Ja, för att kokade vid hundra, Eller Vatten kokade vid 0 grader och frös vid 100 grader. Precis. Men visst var det Linnea som vände på den? Ja, ja, det kan det vara. Jag är inte osäker på den. Jag, det. Jag tycker eh, på tal om det här med, med att man inte hade rk nu förut det, det är liksom intressant det här med att det finns kvar väldigt mycket av det här med alltså med fientlighet överhuvudtaget i, i, i våra dagar som Alltså i våra vanor som vi inte vet om. Typ. Eh, att en kvinna ska alltid hålla... Ska traditionellt sett hålla hand med... Eh, alltså mannen ska hålla kvinnan i vänster hand För att han, utifrån det kommer en ärkefiend eller rövare så ska han kunna dra sitt svärd. Aha. Ja, och sen dessutom, alltså he, användandet av käpp. Eh, det började ju faktiskt... Inte för att folk hade ont utan det var för att eh, folk gick omkring med svärd tidigare. Men sen när de inte fick ha svärdet så behövde de en ersättare, och Då började de använda käppar. Käpp är i och för sig någonting som jag saknar. Alltså, käpp, käppar på gatorna. Det är väldigt fint. Käpp och hatt det är sådana saker som mm. borde komma tillbaka. Ja. Eh... Nu måste man vara både halt och lytt för att ha käpp. Som, och då får man kryckor. Ja, men Joel, du hade min käpp. Ja, just det. Jag gjorde illa min, min fot eh, under den gångna hösten. Och då behövde jag gå med käpp ett tag. Det kändes väldigt trevligt. Ja, visst gör det. Ja, man, man känner sig väldigt så här, ståndsmässig när man kommer ja, ihåg. Liksom. Man, man får mycket mer pondus på en gång. Oh ja. Mm. Och just det, det är en kryckkäpp. Man kan rycka kul folk väldigt enkelt. Och det gillar jag också. Det, det är den här sadisten ja. i mig säkert. Och det är också bra att ha med sig ut i, i, i, händelse av behov av självförsvar, så att säga. Ja. Och, ja. Och man, ja. Köppen. Köppen. Köppen. Vi, det vill vi, ja, vi. Lord Kelvin-partiet röstar för oss Så blir det fler käppar på gatorna <går> Och mer hattar ja. Och uniform ja. Och det är liksom så här. nya Moderaterna, de satsar på poliser Det skulle ju inte vara något problem om alla hade käpp Nej, då hade det varit lugnt Ja, Eller ja. för mig Ja, för mig, ja, ja. Och i Kalv. Har polisen varit två gånger? Ja, hela min mm. livstid till jag sett en polisbil två gånger i ja, En gång med mig? Ja, mm. Mm. det var häftigt. Ett stort ögonblick. Eh, Joel vill ha spela en låt? Eller, ja, vill vill. Han, han har valt ut en låt som jag han, ska spela. Han blir i nöd så illa tvungen. Ja. Vilken låt ska du spela, Joel? Ja, nu, nu, nu blir det gammal hederlig hiphop här med, med Slick Rick, eller Rick the Ruler. Eh, och sången heter Let's Get Crazy. Och den kör vi nu. So wake up world and boss out my new single I take dead parties and I boost them up life. So straighten up and be alert because the rulers arrive No, but I can still recruit as Of the people's troops So troop, be troopers and follow commands Cause no one can rule like the ruler it can Though some like it hot and some are like a shark So let's get together what I mean is rock No vanity, insanity Now put your hands together and scream and shout Go stick break And then go berserk But And don't be boring, please not lazy, my jazz pack, so let's get, let's, get let's, get let's get crazy Let's get crazy Let's get crazy Let's get crazy The original, that's the title I've earned, anybody disagree and been burned? Hell and I a little Wherever I dwell Cause the door's wide open And I'm taking the chance As I dip through Europe And I'm going to France Now others may try and play like Full of fun But in this type of rap one Not number two On a wild Star blizzard And if I'm in not as I be Slick the wizard Or some young man Named MC Ricky D And no fool can say They created me So watch out go berserk, but keep it at limits so no one gets hurt And don't freeload, cause I'm not lazy I get packed, so let's get crazy It's the top of the daily news and all about Get Crazy med Slick Rick Från albumet The Great Adventures Jag, ty jag tyckte det stod så Ja, The Great Adventures av Slick Rick Från 1988 1988. Det var ett tag sedan mm -hmm. The Golden Age Ja, av ja, hiphop ja, Det hette egentligen The Golden Age för att det var innan jag föddes Sen tog The Golden Age slut Ja, du föddes 89 va ja, precis. 89. Det var länge sedan Mm du sa ju att jag hade ett ämne. Ja. Jag har inget ämne överhuvudtaget. Då har jag en sak jag gått ja. upp. Jag vill höra era favoritcitat. Oh, vad, oh, det finns väl ett citat som är ett citat om att, ett citat att folk som läser citat är typ idioter eller och sånt där. Jag, jag, jag känner inte igen det, men jag håller med på poängen. Ja. Jag tycker om citat. Typ? Ja. Jag, jag gillar eh, Zapatas... Det är bättre att dö stående än att leva på knä. Det brukar Bojan använda också. Bojan? Bojan. Georgic? Ja. Jag tycker inte om det är <laughs> citatet längre. Och jag har ingenting emot att leva på knä. Det, det låter bekvämare än att bara stå hela tiden. Ja, <laughs> <Faktiskt>. <laughs> Men ni som är två intelligenta människor måste väl liksom... Men alltså jag har inget sånt. När jag var liten hade jag När jag var kanske 11-12 då tyckte jag om det här var det mumintroll eller nalle eller någon som <laughs> sa att det ingen konst, det var mod om man inte är rädd. Det är det jag jag var, ja, det tyckte jag var jättebra då men sen dess, citat det finns ju det finns massa roliga av Oscar Wilde, men det är liksom mer komiska. Ja, och det, det är så väldigt många människor genom historien som har sagt så otroligt mycket rat, så man kan väl inte förvänta sig att hålla reda på allting, eller? Men jag har ett här som jag tycker, är, det tycker jag är fint, jag vet inte riktigt vem som sa det. Men, eller fint, jag tycker det är så brutalt Så det blir härligt Och det är det här med att mänskligheten blir inte lycklig Förrän den sista byråkraten dinglar i den sista kapitalistens tarmar Det tycker jag är Det är så brutalt så att det blir liksom lite skärmigt på något vis Ja Eller om man ska säga Jag kanske inte håller med till hundra procent Men jag tycker att det är välformulerat Ja, men det är ju också så att vi har ju en jävla nackdel nu för tiden, alltså tänk dig om gå tillbaka 400 år då var det mycket enklare att säga någonting som stannar kvar för alltid, för ingen hade sagt någonting Nej, precis. Nu är det jag, jag läste det att eh, fram till, all data producerad av människan fram till 2003 mm. är lika mycket som produceras av människan idag på två dagar mm. Så det är ju omfantliga mängder som sägs, skrivs trycks, filmas mm. och så vidare. Och youtubas. Mm, mm. Men eh, på tal om citat där då, det finns väl också så här, finns det inte ganska många idiotiska citat, vi har ju faktiskt Lord Kelvin som programmet är döpt efter ja. som bland annat sa att eh, eh, radion har ingen framtid eh, och det är han ju ganska fel i måste man ju säga överlag. Ja, absolut. Mm. Men ni två gör väl ert bästa för att han ska få rätt? Ja, vi gör ju det. Varje lördag så försöker vi att bevisa att han är rätt. Nu är Kalle så här inne i någon sån här boken så han bryr sig inte dugg om vad vi pratar jo, om. Ska vi diskutera ja. någonting om Kalle? Vad tycker du om hans frisyr då? Det är väl inget fel med den. Nej. Glasögonen? Ja, det, de är väl fina. Ja, skägget? Ja, han ser lite ovårdad ut. Ja, men det är okej. Okay. Mm. Mm. Eh, har du hittat någonting Kalle? Nej jag kollar lite, lite, lite lugnt på lite roliga citat här Och hittar lite eh, Det var någon som sa eh, bland annat eh, Att sprit jag aldrig ja, Förutom brännvin förstås Det <laughs> tycker jag var lite kul Och dessutom att eh, människan klarar sig faktiskt väldigt bra För stora omställningar Och det var en vd som avgick med 60 miljoner i, i eh, fallskärm då. Ja. Så det var lite kul så sådär tycker jag jag gillar ordet fallskärm också. Heter det parachute på engelska? Jag vet inte. Vi pratade ju om det där med namn innan showen började, som var roliga jag om. Du pratade ju om bland annat om en Buske där, Joel. Ja, så alltså, jag, jag, jag tycker. Genom historien så har man ju under väldigt lång tid översatt namn mellan, mellan olika språk. Uh, till exempel kung Gustav Adolf eller Gustav den store kallas ju utomlands för Gustavus Adolfus ah. uh, till exempel ah. uh, och jag tycker att det, det är en fin vana som man borde fortsätta med och jag tog upp som exempel då just Göran Buske som då skulle vara en svensk översättning av, av George Bush ja ah. Uh, och som andra världsledare kan man då nämna till exempel Margareta Takläggare som var premiärminister i, i Storbritannien på 1980-talet. Ja, det, det är ju faktiskt ett väldigt fint namn liksom. Margareta Takläggare. Men, men, ja, men man gjorde ju mycket sånt. Och förr hade man ju också mer namn, du vet, det finns ju fortfarande kvar. Men det var väl mer vanligt att man hade namn som beskreven den också. Alltså kanske inte Margaret Thatcher, då för att det var lite senare. Men du vet, du, de här gamla soldatnamnen, Modig och allt sånt där, liksom, som blev familjenamn. Mm. Ja, eh, det vet man ju inte om, om de beskrev en nödvändigtvis. Nej. Det, det kan ju ha varit så här ironiskt. Ja, det kan ju också vara. Ja. De bara skrattat ja, precis. Men det var väl också snarare så att, att, man, man, man hade, att de flesta hette egentligen, eh, till exempel jag skulle heta eh, Kalle, eh, Kalle Ingvarsson, för att, eh, min pappa hette Ingvar, mm. och att man körde på den. Men sen blev det också ofta att de, man fick smeknamn ja. som nästan... Alltså att smeknamnen betyder mer att man gav dem inte smeknamn utan man lade till smeknamnen istället Som eh, Magnus Ladulås och, mm. och sådär Och de har levt kvar mm. Men jag saknar det här med gamla gårdsnamnen Som man hade liksom typ ja, men, Mammas granne som också Joel på ett grann med backen beré. Mm. Det är också så här, det härliga gamla sådana här, du skulle väl vara varit knutaskaller då? Ja, exempel. precis. Och de, det var ju också ett väldigt bra sätt att beskriva, för då visste man ju också vart de kom ifrån. Ja, precis. De hemma. Och det, det är så, liksom, eh, i, när jag träffar gammalt folk och de frågar vem jag alltså vem jag är och vart jag kommer från då ja. säger jag att jag är barnbarn till Måsjön Hildring så vet alla. Ja. Att det är liksom det, det funkar på små orter men det har väl mycket med att göra med att folk flyttar in och ut och fram och tillbaka så, ja. så det har försvunnit. Mm. Men, men samtidigt så blir man ju då fjättrad vid, vid den jord man är född vid. Jo, precis. Jo, det blir man ju. Man blir, man blir förknippad. Jag kan tänka mig att det är många som tycker att det är lite jobbigt. Ja. Ja. Såklart. För att, om, man är född pratas... om man är född på Fnaskberget så mm, ja. är det jävligt jobbigt. Liksom. Ja, det finns ju eh, gårdar i, i Färila som har så fula namn att jag inte vill uttala dem i, i radio. Ja. Jag kan ju säga att eh, det var en, min morfar som pratade med en bonde från Färila som sa att de har så fula namn på gårdarna. Ja. I mm. Om ni fäller, då. Köre, pup pump, pamp, röschen, flatlusen och så en till som jag inte får säga i radio. Nej, för då blir inte mamma glad. Nej, då, då, då blir det inte någon glad. Men Nej. det finns tryckt i en bok som heter Järvsö humor. <laughs> <laughs> så leta upp den så kan ni läsa det. Men på tal om ingenting, Joel, kan inte du informera alla Justel här om de, de tre stadgarna som Justels kommun har? Mm, just det, jag, jag satt i veckan och... och pluggade lite på, på eh, Länsstyrelsens författningssamling där eh, kommunernas ordningsföreskrifter dokumenteras. De dokumenteras alltså inte på kommunernas hemsidor vilket kan tyckas vara lite tunt, Märkligt. Ja. Ja. Ja. Det är tydligen på väg att ändras. Men som, som det är nu så finns det på Länsstyrelsens hemsida och man kan hitta dem där. Och Justall har alltså tre specifika ordningsföreskrifter förutom Eh, sådana som, som reglerar havs eller vattentrafik. Det finns en hastighetsbegränsning i ljusnån som ja. ligger separat. Och sen så finns det också eh, hälsoföreskrifter som, som dokumenteras separat. Men de tre ordningsföreskrifterna det är att man inte får dricka alkohol på, på allmän plats inom visst planlagt område. Mm. Eh, kartor finns att tillgå hos Länsstyrelsen. Eh, att man inte får vistas i pistad skidbacke utanför nämnda skidbackens öppettider. Det är väldigt kul. Ja. Jo, men samtidigt kan man ju förstå att man inte ska vara där när ja. det är stängt. Ja. Eh, och sen så, så finns det också en regel om att man får ta med en ledarhund in i till exempel butiker som annars har förbud mot hundar. Ja, men borde det inte i sådana fall stå att man inte får vistas på golfbanans green efter? Är inte det lika liksom, viktigt att ta upp som skidbacken? Nej, men jag tror också att, att vistas man på, på, i en opistad skidbacke. Så är Där är det en fråga om liv och död, kan det vara. Det är nog inte lika stor utsträckning om du vistas på en golfbanas green. Vet du många som får hjärtattacker när de spelar golf? Ja, men inte. Alltså, liksom, det är nog värre att bli överkörd av en pistmaskin, tror jag. Ja. Men alltså, menar du, alltså, kallde ju ju Joel att det finns vissa allmänna platser där man får dricka alkohol som finns på karta Ja, det finns. Okay. Till exempel Jonsparken här i Justad. Man får dricka där. Ja. Jaha. Det är väldigt bra i Järvsö för då är det bra att springa över järnvägen. Varför det? För man får dricka på andra sidan järnvägen i industriområdet, alltså mot elven, Men inte uppe i, i själva hjärtat. Men det vore ju ganska kul att ha en sån karta bara för att se vilka områden som finns. Men. Det här infördes, jag kommer inte ihåg om det var 2006 eller 2008 som där alkoholförbudet på allmänt plats infördes i kommunen. Men jag vet att det skickades då ut en karta till alla hushåll. Ja, jag fick ingen, jag kanske inte bodde här då Jag har sett kartan Jag har ja, sett det. den här omspunna, legendariska kartan Men det är ju inte sant också att de har Allmänna platser där man får dricka alkohol Alltså det är ju det är inte ja, men det, Jag tror mycket har att göra med att Att de hade mycket problem till exempel Under cruisingen ja. Att det blir liksom i hela centrala just Då blir det sånt alkoholintag där alla är Och att polisen kan inte Eller de har, eller, de har inte resurser eller, eller, eller att kontrollera det. Eller studenten helt enkelt också Ja, precis. Det var det ju väldigt mycket också mm. Um, vi ska spela en låt och sen ska vi ta reklam Och sen är vi tillbaka Och vi ska spela Mona Wessman Med Hambostinta i Kort Kort Denna klassiker av låtar Njut av den här texten nu Till Helsingland hon bor där vänner bor en liten stint Kulturen den tittar bort, bort I dag vad är det här för något? En kort, kort i vår hamburgling vi tog När lilla Stinkta Jaffon visste natt Att domar han gillar kort, kort Där ved en hambom går man aldrig stilla Står på ängen betyder mycket Om dansen ska gå bra man måste chansen ta Då klipper man bort ett stycke Och därför halva dels på dressen kvar Hon hemma i sin byrålåda har Håll nästan kort till partner, en dräng I arvbrådet bort har extra en För dumman kör en vidunderlig sväng Som görs av nån som missar Att flera ser i smyget fattas lite typ Och lillstintar hon med drängen att turen glömmer bort att jolen är för kort För nu är man i svängen För visst ett hös väl viven Och dansar gör hon med brann i min strand. I Helsingland hon dansar vägen bort I handbo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 Nu är det mellandagsrea på elbutiken i Ljusdal Före jul så har vi öppet lördag och söndag fram till klockan fyra Efter jul öppnar vi igen torsdag den tjugosjunde Upp till 50% rabatt på allt vi säljer Nu bjuder vi dessutom på fri hemkörning Välkommen till elbutiken i Ljusdal Du lyssnar på Radio Ljusdal det gör du och du lyssnar på mig Oskar Lövgren och Och Joel Fredin heter jag och Kalle Björk och vi sänder här programmet som heter Lord Kelvin, hade inte heller alltid rätt Vi ska ta lite så här um, frågor, sportsfrågor frågor, lite, lite kluriga frågor och se om Joel och Kalle är skärpta uh, En del av de här frågorna kanske är lite väl svåra men uh, en del är ganska fjantiga Men den här tror jag Joel kan vilket däggdjur behöver inte dricka vatten? Vet du det? Mm. Stekaren. <skratt> <skratt> det, är, det är ett växtätande djur som finns i Australien. Fajsa, ja. kvalan. är rätt. För e e ekalyptuslöven innehåller så mycket vatten att den behöver liksom men, inte... Men inte kolan ett pungdjur? Okej då. Jag, men, jag vet, inte. vet inte. Jag hade för mig det. Men, 2006. Det här är en sån här chansningsfråga när ni får liksom gissa. Hur många länder hade fortfarande dödsstraff då? 71. Joel? Jag gissar på lägre. Och det är 74. Dock var det inte alla som hade... Som... Alltså, dömde folk dömde, men de hade fortfarande kvar. Vet ni vilket land som var först avskaffat dödsstraffet då? Mm, Nya Zeeland. när mm. de var först med rösträtten, men... Ett väldigt litet land Pyttelitet Kan det vara Liechtenstein? Det är det 1798 hade de det faktiskt oj ja. Det var ju mest för att Om de skulle börja avrätta folk där Så skulle det inte finnas kvar några. <laughs> Två personer kvar ja. Vilken är den yngste som har om Som har avrättats då? Hur gammal var han? En engelsk person var det Vad tyst det blev Ingen aning Vi säger fem år kan jag säga, fyra. Mm. Årets var det åtta år. För vad? Han hade då alltså som eh, han hängdes för att han hade satt eld på två lador. Dom, <gör> domaren påstod att pojken visat illvilja slughet och hämndlyssnad och förtjänade då att hängas. Vilket år var det här? Eh, det står inte. Tyvärr. 1987. <gör> <laughs> ja eller hur ja. Um, Men det är ju intressant här. Alltså Det är omöjliga frågor egentligen att svara på Det är, det är väl säkert härifrån Det finns i en sån liten bok Men den här kunde faktiskt, hur långt kan en plåval bli? Wow. Tio meter Nej nej nej, nej. Wow. My Mycket större, typ 22 Alltså om man lägger ihop era två plus ett Så har man rätt svar 33 meter 33 meter. En blåvåldshjärta är ju för övrigt lika stort som en elefant Ja, det är som en oxe då, 700 kilo mm -hmm. Tungan kan väga upp till 3 ton Det är en ganska stor tunga valen i sig väger den 180-190 ton. Och det är ju det är också lite kul. En annan intressant sak på tal om att jag såg att de säger när de börjar riktiga boxhandskar användas, det är det att sen boxningshandskarna infördes så har mer människor dött än innan. Det är för att förut när man körde ut en handska så slog man inte så mycket mot ansiktet för det gjorde så ont. så slog mot benen. Så slog man mest mot mage. Vilket gjorde att det inte var så många som dog. Men sen boxningshandskarna infördes så har väldigt många Sen kan jag tänka mig att det är väldigt många fler som har hållit på med boxning efter att boxningshandskarna infördes än innan också. Faktiskt, så är det ju så. så. Mm. Eh, om jag säger Tsutomu Yamaguchi, vad säger ni då? Det är den enda japanen som har överlevt båda. Atombomberna. Ja, men. Det är också lite kul att han var på det ena stället, och sen efter den så åker han iväg till andra stället som också blir bombat och överlever. Då kan man säga att man är till tur. Mm. Ja. Han var handelsresande. Han bodde i Nagasaki och var i Hiroshima på, på någon typ av eh, arbetsrelaterad resa. Ja. Det måste ha varit lite halvjobbigt. Och det sjuka var att han tror han blev 94 år. eller någonting. Han blev jättegammal. 93 tror jag blev. Det jag vill veta är hur mycket traktamentet som utbetalades för var Han åkte väl på cykel också. Han cyklade hem till Nagasaki. Och sen när han kom fram så boff. nog med möjligt. Då skulle man nog bli ganska livstrött tror jag. Vet ni vad världsrekordet är att hålla sig vakna? Eh jag gissar på 11 dygn. Jag gissar på 8. Jo, det helt rätt. 11 dygn, 264 timmar av den 17-åriga Randy Gardner under en vetenskapsmässa i San Diego. Tjena, han spelar tv-spel. <laughs> det, det var när bov <laughs> Där får inte du svara på, Kalle, för den läste vi om tidigare. Men Joel, vet du hur länge varade den längsta örfilstävlingen? <skratt> Nej, det, det, det, det blir ju bara en pur chans. Jag menar, det kan ju vara precis vad som helst. så ja. Jag tänker inte säga någonting. Ja, men det var 31 timmar 1931 i Ryssland. <skratt> ja, det, det är lite så här... Um, um, Roliga saker faktiskt också. Mm. Vilken är världens längsta flod då? Det är Amazonas floden. Joel? Ja, det skulle ju kunna vara någonting i Ryssland också. Men jag, jag, jag litar på Kalle i den här frågan. Då litar du helt fel. Det är Nilen. Ja, just det. Men jag tror. Dock Amazonas att... innehåller mest vatten. Jag tror om man slår ihop Missouri- och Mississippi-floden- så är de längre tillsammans än vanilerna. Det är lite olika. Och om man slår ihop alla vattendrag i Sverige ja. och drar ut dem på längden så ja. blir det ännu längre. Så, att det, jag menar, så kan man ju inte resonera. Nej. Men Missouri är ju en biflod till Mississippi. Ja, men det är ju inte samma. Nej, Nej, det är det inte. Om jag skär av med benet och sätter det på huvudet så blir jag mycket längre <laughs> än, än er tillsammans. Det är ju i alla fall. Ja. <laughs> det vore ganska onödigt ja. Men eh, tillbaka till eh, en fråga, fråga. Vilken är Sveriges djupaste sjö då? Ligger i Lappland, den Hornavan? Ja, men den underbara sjön. Det är en av mina favoritsjöar. Jag tänkte säga Galvträsk, det var en sjö hitta på själv i huvudet, djupt. <laughs> <laughs> vet, vet du vilken som är världens djupaste sjö? Nej. Ladoga. Jaha. I Ryssland. I, vad sa du? Ryssland. Ja, där har inte jag inte varit, men där har du varit. Där har jag varit, i Sankt ja. Petersburg. Mm. Du spelade musik va? Ja. ja. Vad spännande. Vad? Jag, jag, jag, kan... jag köper inte att det är världens djupaste sjö. Du gör inte det? Nej. Jo, det är det. Men jag vill bara inflika också att när jag var i Ryssland så spelade jag skivor. Då stod skivspelarna på ett bord som Ramstein hade suttit och ätit vid. Oj. Det är typ min största bedrift i livet. Men varför köper inte du det Joel? Därför att jag, jag har i bakhuvudet att det är en annan sjö som namnet flyr mig för tillfället, men det är en sjö i Sibirien. Eh, så, så du håller är. på att nu? Ja, vi är ju så illa tvungen. Jag ja. kan inte låta det här stå oemotsagt. Det, att, att ljuga i radio är det fulaste som finns. <laughs> ja. Men om vi frågar Kalle så länge, vart låg Sverige tidigare? För ungefär 400 miljoner år sedan. Mm. Indien. Mm. <laughs> <laughs> Ingen ja det var det det, det, det är nu ja, okay. no? ja. på andra sidan jävligt ja, det var ju faktiskt jättekul eh, här hittade jag nu upp att den, den djupaste sjön i världen är Baikalsjön Baikalsjön ja eh, djupet eh, har öppnats till 1642 meter vilket är, Eh, väldigt, väldigt, väldigt djupt. Jaha. Förlåt alla som trodde att Ladoga var en djupaste sjön i världen. Ja, nu får du ju skämmas lite. Alltid. Ja. Eh, eh, när uppfanns hjulet? Det var ju jättesvårt. <laughs> ja, alltså, när uppfanns hjulet? Det vet väl ingen? Nej, men de tror att det när var... När Gorm rullade en sten efter en slänt i Ungefär för 3500 år sedan. Ja, Före Kristus. Förlåt. Före Kristus. Men det är roligt att innan man kom på att man kunde använda den som hjul, um, så använde man den som träskiva Det är lite kul. Mm. Mm. Krukmakare är världens näst äldsta yrke. Är det? Tog de alltså och, och, och vände kärran på sniskan då? Ja. Jag trodde inte att de hade någon kärra. Det hade de visst det. Nej, men alltså, är världens näst äldsta yrke och äldsta är prostituerad. Men hur vet man det? För att det har jag läst i illustrerad vetenskap. Eller hos Skatteverket. Men, <laughs> men hur vet man det? Nej, alltså, det men, kan inte men, världens äldsta yrke lika gärna vara pimpen. Nej, men det, alltså, ja, man måste ju börja sin verksamhet. <laughs> men, men alltså, man har, man har liksom utifrån de historiska källor som finns så av, av yrkesverksamhet är... Är prostituerade äldsta man har hittat spår av och bevis för. Och därefter krukmakare Jaha. Nu mm. ser du. Mm. Ja, Kvitton då, eller? <laughs> Det är bra bokföring på den tiden. <laughs> Det är gamla så här, deklarationsblanketter. Så. Men vad hette? Det var väl en svensk eh, prostituerad som typ, höll på att betala skatt fast hon inte fick egentligen. Ja, hon ville ha f heter, men det fick hon inte för Skatteverket. Mm. Alltså, Slutar Sluta med att hon de fick det har jag för mig. För att själva yrket i sig är ju inte illegaliserat i Sverige. Nå, det, är, det är ju bara kundbasen som, som, som ligger lite pyrt till. Ja. Och sen är väl också prostituerad ett yrke som brukar uppskattas av politiker. <skratt> nu, nu ger vi oss in i samtidsdebatten här till ja, tydligen Tydligen eh, Vi hoppar ifrån det eh, Vi ska spela en låt av eh, Kalles val Kommer du Jag har slagit ranks med prejudice Fördomar, jag hade fördomar mot politiker Förlåt, vi vill inte ha några fördomar Spela låten Förlåt Lennart Geier vi lyssnade på någon blum, Donpi Sluggy ranks med prejudice. Ja precis, det var ju det jag sa eh, eh, Krig Vi har ju inte haft krig -tema på väldigt länge nu Kalle Nej, vi hade ju varit... ett avsnitt där vi nästan bara pratade om krig Ja men du har ju släckt av lite grann också ja. Du gick ju bet på Karl 12 till och med sa det, Ja, hitta hittade ingen låt alltså, jag, tycker, jag gillar historia jättemycket Men jag är faktiskt ganska ointresserad av svensk historia Och svenska kungar Ja men det var det du fick. Men Gustav den andra Adolf, eller Gustavus Adolphus är min favoritkung i Sverige. det är. Jag, mm. jag gillar ju Oskar den första, Oskar den andra. Jag undrar varför. Ja. <laughs> Joel, vilken är din favoritkung? Det, det är svårt att säga. Det, det finns så många. De är så roliga allihopa. Ja, de hade, jag har haft lite saker för sig. Liksom. Jag gillar ju historien om när, jag vet inte hur sann är, men när kung Gustav Vasa bestämde sig för att göra Sverige till protestantiskt eftersom man kunde då sno kyrksilver och sådana saker av kyrkorna. Just det. Ja, och då finns det en historia om när han gjorde, hur han gjorde för att få delborna att bli protestanter. Mm, den känner jag till. Ja, när han och kungens soldater kom upp där och sa nu ska ni bli protestanter. Och delborna som delborna är vägrade ju. Det tyckte de att Nä, det här ska vi inte göra. Så på kvällen då så gick de ut eh, soldaterna och gjorde en stor vak på Dellen på vintern. Och tog med sig Dellborna, som alltså de här storbönderna, sen ut på isen. Och sa de, antingen blir ni protestanter eller så dränker vi er. Mm, och jag tror till och med gamle kung Gösta lär har yttrat att han skulle bunta ihop bönderna 12 och 12. Och Oj. slänga ner dem där Dellen var som djupast. Alltså det här påminner ju lite om, om den här senaste Batman-filmen, om ni har sett den men eh, de får välja Exile eller, eller Döden mm. Och då Exile, då får de gå ut på isen mm. Fast mycket, mycket coolare För den filmen var dålig Den var jättedålig Ja, fast jag såg vi såg <laughs> det i <är slutet. laughs> De sista tre minuterna missade vi Men jo, det var en riktig skitfilm faktiskt Rent ut sagt um, det förra Batman-filmen tyckte jag faktiskt var bra mm, förra också tyckte jag Men det var ju den jag menade, före förra Förra var ju den som var dålig Aha, okay, menar så. Ja. Vi kan enas om att den med Jåken var bra De andra två var dåliga eh. Ja ja, Jåken <laughs> jag fick sms, ursäkta ja. jag, jag känner verkligen att jag är på I mitt esse just nu Jag men. har för övrigt på tal om det här med kungar Och, och lokalt här så, så har jag för mig att det finns någon Någon liten pöl utanför Alltså i kalv ja. Kalv som det heter, kalv för, som jag säger det. Eh, Där alltså kalen elfte eller tolfte Passerade med sina soldater Och drack ur det vattnet ah, ja. Jag har varit ute på jakt några gånger efter den där pölen Men jag har inte hittat den ja. Jag ska dricka ur den och så ska jag bli lycklig Joel, ja. allvetande okay. eh, blodmyra camping ja. vilka var det som slogs där, var det Sverige och danskan eller vilka var det eh, ja, ja precis alltså, namnet kommer ju av att det är en gammal avrättningsplats ja. eh, så att det är därför det är blod med men, men har Norrboskans ligger där eh, i näset mellan söder- och Norddelen och det var eh, en dansk här som där har stoppats där Ja. och jag antar att de kom ifrån gränsrakterna här vid, vid Korböle och stoppades i framfarten mot Tudiksvall ja. rimligtvis. Alltså att de invaderade från Norge helt enkelt eller? Som ju var danskt på den tiden, så ja. Precis. Ja, du ser. Man lär sig något nytt varje dag. Jag hade för mig att det var någonting med danska men jag kommer inte exakt ihåg. Nej, jag visste inte att de var så här långt norrut här härjade faktiskt. Det, mm. det trodde jag inte. Jag tror de mest var nere i Lund och höll på. Är det, en, är det en eller två gånger som ryssarna har brandlagt huddäck alltså, ja antalet vet man väl inte varenda av de här eh, trästäderna i Norrland har ju brunnit ner så här 12, 13, 14 gånger så att, ja. och sen om, om det nu är en ryss som har tvärtat på eller inte det, det vet jag inte riktigt men man tycker att de borde ha lärt sig där med att trä brinner bra sten brinner sämre. Mm, just det. Den enda byggnaden som överlevde senaste gången Hudiksvallbrand har jag för mig var stadshotellet som då var byggt i sten, så att då kanske de lärde sig då. Men det, ja. men det är också liksom det finns ju en naturlig grund sten är dyrare än, än trä. Det finns ganska bra med trä här omkring. Det finns sjukt mycket sten också. <laughs> man kanske, men man kan inte bygga hus av all sten bara vet. Kan man väl? Kan man då? Har du tillräckligt bra cement emellan så, så går det av vilket grus som helst antar jag. Men, men, men man vill ju bygg ha ett hus man, av grus. <laughs> man vill ju ha sten som ser fin ut, och det är väl kanske lite ja. dyrare. Hur gick den där gamla låten Bygg inte hus sand, bygg inte hus på en sandig strand, bygg inte hus på grus. Du måste bygga huset på ett berg, annars. Ja. Ta det, satan, nej. <laughs> ja. Jag vet inte hur den går. Ja, bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus kanske verkar det okej. Okay, men en dag du ungar måste bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig som en stormen Men kastar in huset kvar ändå. <laughs> nu ska Joel sjunga en den världsberömda låten Jag vill leva alla dolce vita. Det, det ska han alltså inte. Nej. Men på tal om eh, sången. Alltså jag har alltid haft för mig att det här eh, i ett hus i skogens slut, liten tomte tittar ut. Ja. Kommer ni ihåg den? Ja. Jag har alltid för, haft för mig att det var i ett hus i skogens brus. Alltså brus brus brusutkanten. Men det är ju helt fel. Ja Det är oftast vattendrag som brusar. Ja, men kan inte skogen brusa? Om det finns ett vattendrag i den. Ja, Det gör det säkert. Ja, skogen susar för det susar i säven och det susar i löven. Ja, det gör det. Det är skillnad på ljud och ljud. Va? Ja, nej det var ingen. <laughs> Sen finns det också dus som kan kombineras med sus. Det är när man lever ett flärdfullt liv. Ja, det gör det. Eh, på tal om ingenting. Eh, vi, vi ska prata mat hade jag tänkt. <laughs> Okej, okay, verkligen på tal om ingenting. Ja, eh, det är för att eh, jag vet ju att Joel gillar att laga mat. Är, jag tycker att det är trevligt ja. ja han är en sån här härlig matlagare men har ni någon sånt här favoritmatminne du vet den här Åh oh, den gången den maträtten alltså, inte, inte bara att det var gott utan ja, men alltså hela, hela upplevelsen som var liksom det här ett perfekt matminne Alltså jag är ett, En grej när jag bodde i Spanien så, så fanns det en, en, alltså en, en ett universitet precis i skolan där vi gick och åt ibland på lunchen för att det var billigt. Man betalade 5 euro ungefär 40 spänn för, för, för en portion så fick man efterrätt och frukt och sådär och dricka om man ville ha det. Aha. Och då, en dag var det några köttbitar som låg där jag tog för mig och åt och jag tyckte att mm, det här smakar jättegott och, och, och så vidare. Så min mm, spanska kompis då han satt bredvid mig och så, när jag äter upp det så han bara, tyckte du om det. Ja. Mm. Vad är det för något? Jag vet inte, jag tror det är kalkon. Säger jag. Sen, det är griskind och jag ville bara gå och kräka <laughs> alltså, för det var liksom insidan av liksom grisens skallben som jag hade suttit och skrapat av och det kändes lite äckligt. Men, men, det var men inte really kindbaserad föda blev ju en stor trend under de senaste åren. Mm, men alltså grejen är också att skinden på djur är väldigt mör eftersom den, alltså, liksom, ni vet ju själv som, som vi så och använder munnen så, så är de musklerna väldigt alltså använda och väldigt möra. Och to, till exempel torskkind är en delikatess torskkind. Ja, det är sant. Det stämmer. Men, men Frekvent användning av en muskel gör den ju inte mör. Men, den är ju lite slafsig så här. Det är väl inte en muskel heller? Det är det ju visst. Är det ja. Okay. det? Ja. Det är ju käkmuskeln som det handlar om. Och, eh, frekvent användning gör ju köttet sekt och grovt. Däremot det kräver ju ett lång tillagningstid. Fileerna är möras för att det är en princip oanvänd muskel. Okay. Men, eh, vad, men vad kommer det då alltså, Är det därför man masserar De här tjurarna japanska KB-biffen Jag tror det är för att man vill göra sig till det är det, ja. mm. Har du någon sån här matupplevelse Joel som du tyckte var så här Riktigt speciell Nej jag, jag tycker att varje måltid är en fest <laughs> ja. Och en upplevelse <laughs> oh, ja, Man äter ju även med <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag, jag kan inte liksom ta fram något sånt där enstaka tillfälle som jag tyckte var spektakulärt. Liksom. Nej. Jag har, kommer ihåg när jag var liten Så bjöd min farsa på haj en gång det tyckte Jag var, alltså det var jag kanske var sju år Och då tyckte jag att det var häftigt och coolt liksom ja. Och roligt att äta haj liksom. att det, det är en speciell fisk och den har bara ett ben rakt igenom ja. Sen har du inga fler ben Och det var, det var, det var gott också, den var rökt ja. eh, Så det var lite så här, Det kommer jag ihåg fortfarande att wow, farsan, han är från Göteborg så ja. Det ingick liksom i min uppfostran att lära mig äta haj jag kommer alltså, För mig, jag, säkert saker som har varit mer spektakulära Men jag minns när första gången som Mormor eh, smörstekte abborre som jag hade fångat själv När man kom med, kom med dem upp liksom. Det var en riktig upplevelse Just att man hade fångat fisken själv Och sen den här goda smörstekte abborren Det var kanon det då, då kände man sig liksom lycklig ja, Det hade ju kunnat vara en upplevelse även för mig Men jag fick bara mörkt när jag <laughs> Fick ingen fisk alls Men en, en, en maträtt jag saknar väldigt mycket Det är min mormors leverbiff Den var väldigt god Jag tycker leverbiff är fantastiskt gott Om den är, är tillagad bra Med rivna och ja. lingonsylt och potatis Ja, jag tycker lever känns så läskigt Jag vet inte varför Jag, jag diskuterade med några kompisar en gång och De säger att Alltså, levern det är ju där alla slaggprodukter Liksom behandlas mm. Och liksom tänk en Människolever all sprit och cigaretter kommer. Ja men grisar förtär och inget sånt Alltså, det måste ju ändå vara slagprodukter, men det måste ju vara betydligt mindre slagprodukter i mm. grisföda. Ja, generellt så är det ju grisar växter. Man ska ju akta sig för inre organ, alldeles filtrerande organ som lever och djur från rovdjur. Mm. Käkar de varje lever. Då, då kan det vara rätt kört för det. För att där liksom ackumuleras i princip all skit från näringskedjan. Men i växtätande djur så ska det inte vara någon fara. Nej. Enda gången jag liksom alltså jag, jag äter inte lutfisk längre för att jag tycker det inte gott. Men enda gången jag inte kunde äta någonting för att jag kände mig äcklad, det var när vi skulle äta älghjärta. Och av någon anledning så kunde jag inte äta det. Det gick inte bara för att det var ett hjärta. Och det var jättekonstigt. Tycker ja, jag. det är speciellt. Det kan jag förstå. Det blir lite tabubelagt. så. Att ja. säga. Jag äter snigel i förstås, Det var jättegott. Lite udda det, kanske. Men ja, det var lite tuggmotstånd. Pölsa är väl lungmos tror jag, egentligen. Det kallas det för lungmos. Ja, alltså det är ju originalet. Ja. Lungmos. Men man behöver ju inte nödvändigtvis ha lunga i pälsa nu för tiden. Nej, alltså, nej vi... precis. Men från början är maträtten byggt på lunga. Precis. Ja, men det är väl mycket. Alltså, vad handlar väl om att ta vara på hela djuret också, många av de här maträtterna? Det är väl samma just det också den här eh, haggis, liksom att man använder fårmagen som en ett kokkärl, helt ja, enkelt. Ja, Ja, alltså man använder ju även tarmar som korvskinn. Och ja. magen är ju i princip bara en större tarm. Så att det blir ju bara en, som en större korv. Ja, men precis. Så. <laughs> som en pollkorv. Ja. Ja. ja, men det är intressant det där hur man eh, tog vara på alltså, mer på mm. tiden. Jag har varit ju bjuden på någonting som jag aldrig hade för förut. Var det var i det, det vi åt som det, när det var säsong på? Well. Det kan nog ha varit kronerskocka som jag det här gjorde. som man fick skala sin. Ja, precis. Det är kronerskocka. Det var ju riktigt gott det. Det, det, var, det tog ju tid att äta. Absolut. De senaste åren så har de haft väldigt fina kronerskockor här på, på, på den lokala konsumbutiken. Mm. Jag, jag brukar köpa konserverad kronerskocka och äta direkt ur burken för det tycker jag gott. Ja. Mm. Vad tycker ni om oliver? Jag är, för. Jag är för om det är bra Oliver Inte de som serverades i skolmatsalen på gymnasiet Nej men det är lite skillnad Jag är också för Om ni får välja svarta eller gröna det, det är jättesvårt för att alltså, svarta är ju, är ju till mat och gröna till martini. Exakt. <laughs> ja, jag får nog hålla med dig. Jag, jag är också en sån som gillar svarta och mest. Men eh, nu ska Joel spela en låt för oss. Och den här låten var helt underbar, måste jag säga. Och jag kan inte uttala någonting av det här. Eh, så att Joel, du får presentera låten helt själv. Eh, låten heter Chantan de va off. Och eh, artisten är Serge Gainsbourg. Bouche sèche, moche, rais speech J'entends les vers qui me disent tu gas la catastrophe Mais Je me dis bof. Tout ça c'est du bluff J'entends les the qui me disent Tu gas la catastrophe Mais je me dis bof. Tout ça c'est du bluff. Fieux, mock, pouf, cloche, ptiche fou, terche, crousse, miche, pouf, cruche, pout, truch, truche, d'autres, j'entends des me tu la catastrophe. je me tout ça, c'est du bluff. Mais j'entends des voix qui me disent. tu quats la catastrophe. Mais je me dis tout ça, c'est du bluff. Jag hör de qui som säger Ado, tu gars à la catastrophe, Mais je me dis boff, à tout ça c'est des blancs, j'entends säger voix qui me disent, Ado, tu gars à la catastrophe, Mais je me dis boff, tout ça c'est des Det var alltså Serge Gainsbourg, den gamla franske eh, charmören, får man väl ändå säga, med, med Chantal de Vaufe. Ja, det är en underbar låt. Jag, jag tycker den var helt kanon. Joel, hade det inte hänt något fel i Expressen också? Ja, nu blir det medienyheter. Oj, oj. Det här, det här tyckte jag var fantastiskt roligt. Det var så att Expressen publicerade i veckan ett hemma hos reportage ja. Och... Eh, som vi alla vet så är hemma hos reportage den lägsta formen av journalistik. Ja. Det, det är vi överens om. Ja. Bra. Den här artikeln, det var något speciellt med den. Jaha. Jag, jag vill läsa lite högt några valda utdrag om jag får göra det. Absolut. Mm. Då har vi alltså, det är ett besök hos en människa som heter Cecilia Gränder- Mm. Uh, ingressen på artikeln är som följer. Cecilia visste redan för tio år sedan att här vid Västra hamnen i Malmö skulle hon bo. Hon sålde sin villa och rensade ut med favoritmöblerna, barnen och hunden flyttade hon till drömlägenheten på runt 100 kvadratmeter. Oj. Mm. En liten bit in i artikeln så har vi här. Man blir glatt överraskad när man stiger över tröskeln. Högt i tak, ljus som strömmar in både från norr och söder. Balkongen med sina skjutbara glaspartier som är mer likt en terrasse än en lägenhetsbalkong. Och den underbara utsikten över Öresund. Hur tycker du det låter? Det låter ju fint. Mm. Vet du vem som har skrivit den här artikeln? Nej. Hon heter Cecilia Gränder. Och hon har också alltså skrivit en artikel, ett hemahosreportage om sig själv där hon skriver att denna Cecilia har gjort ett väldigt bra jobb med inredningen. Det, det är en av de bästa nyheterna jag har sett på väldigt länge ja, Men det påminner, det, det vi, var, vi var hemma och drack kaffe hos Kalle då Och sen såg vi en liten fin artikel där Om en ljusdalsposten här En kvinna som har skrivit om minnet jag helst ville glömma När hon och fotografen är i hännand På en reportage Och på vägen tillbaka får bensinstopp Men så hittade hon en bensin Eller en extra bilen och tog sig hem Och det var minnet hon helst ville glömma Jättedumt att få det på pränt och arkiverat i Kungliga biblioteket om man vill glömma det ja. <laughs> Och det känns också lite så här att då har man inte levt ett särskilt hårt liv Nej, om det är det minnet man vill glömma um, Du skulle fråga Joel någonting eller? Ja, jag har en liten utmaning mot Joel här Jag har två militärhistoriska frågor som jag vill att han ska, ska se om han kan svara på Den första frågan Joel är Vad är Pykret? Eller Pykret? Det vet ju jag mm, För att jag berättade för dig Men vi ska fråga Joel ja. Om... mm. Det är ett sprängämne va? Nej, Nej. Det är sågspån och is som eh, användes som var tänkt att bli världens största hangarfartyg under andra världskriget om inte Operation D-Day alltså Normandie hade slagits in så fanns planerna att från engelskt håll bygga det här skeppet som eh, för Pirate kan till och med många gånger vara starkare än stål Precis, det är att man blandar alltså 98, 92% procent vatten med 8% procent, eh, så sågspån Precis mm. eh, och man gjorde faktiskt Man byggde faktiskt ett hangarfartyg av det här Och hade det i en sjö i ett, ett helt år eh, Och det smälte inte ens mm. Och det, det, det, det, det hade faktiskt fungerat och, och tanken var ju också Att man kunde ju dessutom laga det väldigt enkelt Om det skulle hända någonting exakt. Eh, och jag vet ju, jag som uppvuxen Med mamma som är snickare mm. Så vi hade ju sågspånsbod utanför mm. Och det var ju sågspån med snön Och det smälte ju i stort sett aldrig Eftersom det blir den där utlandningen då. Precis. Eh, så nästa fråga. Vad är ett Erkanoplan? Nu funderar Johan. Ja, här skulle vi haft musiken från 10 000 kronors Frågan. Ja. Den Gick den? Ett Erkanoplan, säger du. Jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Jag känner inte till vad det är. Då ska förklara vad ett Erkanoplan är. Det är en hybrid av ett flygplan och ett fartyg. Eh, inte som ett sjöflygplan utan alltså det är i storleken av ett, ett, ett stridsskepp helt enkelt. Eh, men det har vingar och jetmotorer och det gör att det här Erkanoplanet det lyfter ungefär mellan 4 till 16 meter över havet. Och ska användas för landsättningsoperationer. då. Och det finurliga med det här kanoplanet är att eftersom det flyger på så låg höjd så syns det inte på radan. Men eftersom det inte vidrör vattnet så hörs det heller inte på sonar. Alltså är det i princip osynligt tills man ser det. Och det... Men det är väl det mesta. Ja, jo, jo. nej, nej, nej men alltså det... Vart är ju Vad är u Jag blundar. Vad ja, är u det, alltså det, osyn... det är osynligt för, för radar och spiongrejer och ja. här. Eh, och det var so Sovjet som byggde ett par sådana här. Eh, men de sattes aldrig i användning. Eh, det största de hade hade kunnat landseta 2000 man på en gång. Och det är väldigt mycket. Det är en del. Mm, men sen Det är En tion del ungefär en just kommun Ja. Ja, vi ligger vid 20 nu eller jag vet inte det Det är hela Gärse skulle du få plats i sån där här er Erkanoplan Just det då, det största Vad sa du? Det största planen, jävlar ja. oh, ja, jag vi glömde reklam Oj vänta, Nu ska se vilken reklam det är också Nu har jag stressat där mm, no. Ja oj, oj oj, titta, måste jag ladda den eh, Viktigt, viktigt, vi ber om ursäkt för det Och så kör vi reklamen på en gång reklam! Är du orolig för att din tonåring kommer hem sent på kvällarna?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 Men vi tar ett sista foto av skrälet och sen lämnar vi in den till Voxby Jankjord för återvinning. Ja okej okay då. Men hur når man dem då? Du ringer 45042. Alltså 45042. Voxby Jankjord. De tar hand om din gamla pärla. Ja, Järvsö, Mark och Byg. Ja!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 Det gör du och jag tittar på Kalle och Joel som febrilt sitter med sina smartphones. Det är det nya sättet att umgås. Ja. Ska vi se och kolla på våra telefoner i ett par timmar. Precis, jag jag ska ta en bild på er också när vi sitter där. Joel. Ja, Oskar. Vem var Lord Kelvin? Vet du det? Han var britt. Ja, det var han. Det var många. Det finns väldigt många britter. Sen var... Han, han, han, han mätte temperaturen på saker. Vad är man då? Man är... Doktor. <laughs> man är konkurrent till Anders Celsius. Man är väl fysiker? Det kan man absolut vara. Det var han och han var också generaldirektör. Eller vad heter det? General... Inte direktör, men chef för brittiska vetenskapsakademin. Mm. Där ser man. Ehm... Mm. Um, vi har ju bara ungefär nio minuter kvar på det programmet så jag tänkte att vi skulle börja runda av det hela. Men eh, vad är det någonting ni vill ta upp som har hänt i veckan? Det har inte hänt så mycket. Det har, det har blivit 2013. Det det. Eller 2013 som det heter. Det är det första året sedan 1987 som inte innehåller en siffra två gånger. Och slår man ihop 2013 och 1987 så blir det 4000. Och jag tycker att det här borde betyda någonting Eller alla numerologer borde ju ha någon Konspirationsteori om det här, eller? Ja, de är säkert Det är också det första året sedan 1432 mm, Där jag, siffrorna nina. Kan ändras om för att sättas i följd Ja, precis I mm. Alltså som ett 2, 3, 4 Okej, det ja, Passa på, ta ett kort på er själva Och lägga upp på internet Jag upplevde 2013 ja. eh, Hur firade ni 2000 millenniumet? Jag var på en offentlig tillställning i den vackra gamla handelsstaden Hudiksvall. Oj, Och vart var det någonstans då? Alltså vart i Hudiksvall? Det var utanför eh, biblioteket i, i parken. Jaha. Du brandskattade den inte eller brandlade den inte? Jag höll mig okay. mm. det, det eldades på med, med, med offentliga firverkerier istället Så jag höll tummarna att det skulle räcka Du var elva då var det äh, Ja det var jag Jag var faktiskt elva fylld då till och med ah. Nej det var jag inte, jag var bara tio fylld. Jag ah. fyllde elva år 2000 ah. Hur firade du? Jag var hemma, och sköt raketer med pappa och var livrädd att jorden skulle gå under Ja ah, du ser mm. Själv så firade jag hemma med familjen Och eh, var, jag var 16 då tror jag. jag var väldigt ledsen över för att mamma skulle köpa en sån här åt mig på, Som jag kunde ha på nyårsafton då, Eftersom det var ändå millennium mm. Men då var det var ju slut på den lokala macken Men eh, så träffade jag en granne där Som just hade kommit hem från Kuba så han kom över med en stor fet havanna till mig Som jag rökte på nyårsafton Så fet röter ju. På tal om cigarrer mm. Jag var på Rusta i Bollnäs de dagen Jo, alltså seriöst, seriöst, seriöst Seriöst, seriöst <skratt> Jul flyttar sig nu längre än ja. längre Lyssna här. Ja. Vet ni vad de sålde på Rusta för 500 kronor? En cigarettbox Alltså som är uppskattningsvis 50 gånger 30 cm stor Med en lufttrycksmätare Oh. Men vem köper en, en sån alltså. Ja precis Och frågan är ju för det första Vem, om man vill ha en sån Om man, har, om man röker så pass mycket cigarrer Då går man inte på Rusta Nej det gör man inte liksom Det, det känns bara så Va? Liksom, vad, vad gör den här här? Joel vad har du emot Rusta? Det är en vidrig lågpriskedja Precis som Willys Ja, jag vet att äh, mormors bror Han brukar ofta berätta att, Eller han brukar säga att han inte varit på gubbdages på dagarna Och då brukar han ofta åka ut på Claes Olsson För det gick alla gubbar ja. Och det är lite ungefär samma rusta. Ja, kanske ja. Fast det är sämre gubbar på Rusta. <laughs> <laughs> Men nej, det finns inte någon sån gammal myt Om att typ Rusta och, och noff Och något mer ägs av typ såhär ähm, Vad heter det, livets ord Va? Jag har för mig, jag har hört det förut ja. Men det kanske inte är sant Jag vet, det finns ju mycket sådana där Det var väl samma med det här eh, Malbro-paketet där det stod KKK man satte Aj, på dona, ja. absolut Massa sånt här ja. det... Man kan se en kissande man på camel-paketen ja. Och det kan man på riktigt Eller en naken man eller. Vad var det där med aftomladet med toaletten? Ja, eh, om man zoomar in på Aftonbladet mellan två bokstäver. Jag ska se exakt vilka bokstäver det är här. Så det ser det ut som en toalett eller som Bart Simpson som Mona. Ja, precis. Eh, det är mellan... Eh, nu ska vi se här. Ett ögonblick så ska vi få fram det. Vi har bara Dagens Nyheter med oss här i, i studion idag. Nu vill jag inte den. Ett ögonblick. Det är mellan... Tio... Nej, det är mellan F1 och... Borde det vara ja, Mellan F1 och T1 så Aft. ser det faktiskt ut som eh, En toalettstol Om du kollar närmare Eller är Bart Simpson som monar Och det roliga är att om man kollar vidare sen då, Mellan T1 och O1 ja. Så ser det ut som den här eh, Professorn Professor Frink i Simpsons Ja, Som tittar på Bart mm. som monar Joel, mm. vem är den enda Icke, eh, icke Anställda alltså Författaren till ett simpsons snitt Som har gjort ett simpsons snitt det, det där är jag inte bryr mig om. Det är så. Ricky Gervais. Helt korrekt, Kalle. Vi eh, ska nu ta avslut den här veckan och jag vill tacka Joel så mycket för att du kom. Varsågod. <laughs> och du får mer än gärna komma tillbaka någon mer gång om du har lust. Det gör jag så gärna. Annars så har vi ju alltid ständig kontakt med Joel som våran Ständig expert och trogna lyssnare på Twitter och, på Twitter. Ja. och ni får ja. också skriva till oss som ni tycker om oss om ni vill säga någonting ja. eller ha något i Nu glömde vi vårt nästa vecka blir det tävling också. Ja. Och första priset är en fika med Kalle. Ja som jag bjuder på. Ja. Ni får ta vad ni vill utom mat. Ja. På valfritt fik i Färla, Järvsö eller Ljusdal. Ja. Så lyssna nästa vecka då har ni chans att vinna en fika med Kalle. Ja, och det är inte bara kan jag säga. Nej, det är det inte. Vi ska avsluta den här eh, kvällen med Richard Thomson och låten Coyotes. Ja. Och den här låten upptäckte jag i dokumentären eh, vad heter den? Eh, om han som levde med björn Grizzlyman han som levde med björnarna uppe i Alaska tillsammans uppäten. Och eh, den här låten avslutade den dokumentären. Jag tyckte som mycket om den så jag var tvungna att skaffa den. Mm. Och här kommer den. Stay off the crack. Hej då. Hej då. Was a cowboy I knew in South Texas.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 Sit out under the stars of the Milky Way And listen while the coyotes howl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 Said, this is no place for an hombre like I am In this new world of asphalt and steel And he'd look off some place in the distance At something only he could see He'd say all that's left now of the old days Damned old coyote Me And they go, hoo-yip, hoo-yip, hoo, hoo-doo-doo, hoo-hoo-hoo-hoo, hoo-yip, hoo-yip, hoo, hoo-doo-doo, hoo yip hoo hoo Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone. The outlaws are gone Now Cointreau is gone Stan is gone And the lion is gone And the red wolf is gone One morning they searched his adobe He disappeared without even a word That night as the moon crossed the mountain One more coyote was heard